Galadriel, dóttir finfins. sístir Finnráðs félagunds, fylgdi þjanúri í uppreist gegn völum, en vann ekki eiðin, fór yfirheljafsund, giftist Seleborn frá Dóriat. Gemdi Vassring Álva Nenja, bjó í Lórienslandi, 65, 92, 100, 129, 146, 147, 150, 166, 195, 267, 287, 333, 335 og 336. Galdór in Háfi, sonur Háðórs gullinlokka og hauðingi yfir Rökkurlöndum, fæðir Húrins og Húors, vegin við Sirjónslindir, 171, 177, 180, 183, 184 og 284. Galvörn eða Galvörn Stálgerð í Brynjur sem Jóll fann upp 153. Gáum hellar Andrót hellar í Grálandum þar sem grá álvar fóstruðu 2or 270. Gandalfur sjáum íþrandír líklega maginn Ólórin á blasiu 29. Geflubrún karaktúr aftöku í Gondólin Jóli steft fram 159. Gelions fljót rennur um Austurberaland kemur upp í síþræðahæðum og bláfjörlum og rennur um sjöfljóta land. 57, 58, 101, 102, 107, 127, 139-142, 162, 165, 168, 169, 177, 216, 264. Gelmir, árlfur í narkofrænd, sem Sauronhand tók í eldibrandaóristu. En í upphafið húsundutára oristu var hann í spað fyrir framann nóldaheirinn, svo að bróður hans kvindur misti stjórn á sér. 217, 220 Gilgælað, sonur fimmkons, síðasti hákonungur nólda á miðgarði. Hinnstabandalag hans og elendils, spjót hans ægill. 179, 225, 276, 279, 287, 300, 301, 320, 321, 324, 327, til 329 og loks 333. Gimmsteina smiðirnir, kvæt í mýrtæin, meistalarsmiðirnir með að í þyrnirlandi. Þeirra á meðal Selebrimbor sem gerði máttarbögana. 320. Genglíð eða Genglitt, á sem fallur í eldvatnina rokk fyrir ofan argóþránd, 195. Og 243. Gyrðisfjöll eða Pelóri fjöllin á Amanslandi sem valar plóðu upp fyrir fluttu þangað frá Almarinseyju. Mynda vekk næstum allt í kring. Hæstu fjöll heims 36 til 38, 62, 80, 81, 87, 111, 112 og 114. Gjævalandið Andor Númenor 292 og 313. Hjá tindar, grissegrim, uppi á þeim hefur hef reyður sitt þórundur Arnandróttin og fleiri ernir. 139, 179, 183, 210, 230 og 260. Blasiða 363 Glárungur eða glöðrung hinn gildi, fyrsti elddregi, forfaðir drega, kom fram í eldibrandaforustu síðan þúsundutaðra órestu og í eyðingu nær goðfrangar túr einn drapan við konungskjá 132 171 175 177 221 222 242 til 245 248 252 til 255 262 263 271 og 275 Glárungspani eða Dagnar Glárunga, túrin 171 og 258. Glingló eða Glingar, eftirlíking söngvagulls sem túrkon gerði í Kondolínsborg, 136. Glithellar, aglarond við hjálmsvyrki í kvítufjöllum, 326. Glithrandi, Briltór, ein af þver ám Gellíons, 141. Glórfindill, Álfur frá Gondolin sem felti balroka í Arnaskarði á flóta frá Gondolinsborg, 223 og 276. Glæsi orustan dakor Aglarhepp, þriðja orusta Belalands, 130, 133 og 130 og fjögur. Gólodrýmar heiti Nolda á Sindrísku, 155. Gondolin, Hulduklettur, lenda borgin inn í ringfjöllum. Ilmir fekk Turgon til að flytja þangað. Borgin reist, bann á brottverðir, áhræðil, mægill og jólbrjóta bannir, erðnir flytja húrin og húorðangað, Turgon reist fram í þúsundtara orustu, mægill svíkur, her Saurons reist inn og eðir borgina. 65, 121, 145, 146, 151, 152, 155-161, 179, 184, 185, 210, 100 at 221, 223, 225, 226, 235, 260, hautjaun, 200 og til 276, 279, 282, 287 og, og 293. Gondor, síðra konungsríki númynda á miðgarði, stopnað af Ísildri og annarjóni, höfuðborgin mínastýrið, 325, 326, 338 til 340. Gorgorót, sjá ógnarfjöll, sjá draugaslettan. Gorlimi ógjafisæmi, sem Sauron blekti til að gefa upp dvalarstað útlegumannuna í fyrulöndum, 180, 187, 188 og 189. Gorþauður hinn Grimmi, heiti Saurans á Sindrísku, 30, 180 og 319. Gótmægi, Höfðingi Balróka, Fóringi Morgots í Angböndum, Drapfjanur, Fingon og Ekthiljón, 121, 222, 224 og 275. Gráálvar, sjá Sindrar, Grákuppl, Syngorló, Viðurnefni Þingols, Grálönd, Grávatn, Mýþrým. Við vatnið settu náldar bæði fjanur og síðan þeinn komur búðir sínar. Hér að við kring var kattað eftir vatninu eiginlega hluti af móðurlandi og var þar bæki bækistjöð þeinnkóls. 119, 120, 126, 227 og 270. Grjóta höfn, eða hafnir, Brythombar. Nyrðri höfn sýrt á fjörlum, 61, 127, 138, 225 og 137 og 296 Grjótavað eða grítavað, Britiak varð vað yfir sirjónsfljót rétt fyrir róan bjarkaskó 151, 152 157 170, 183 236 260 260 og 1 Grækiskeftur, anfáglýr, heiti á karkarótti Ylvingi Morgots, 207 Grænárlvar leiqvendi eða lákvendar nandar eða umvendar 105 107 108 128 142 143 162 164 178 224 267 og 268 græna slätta art galin gróður fyrir norðan furulönd eftir að hún var sviðin nemndist hún kævísandar 120, 130, 130 og fjögur, 142, 175. Grænhaugur eða etsel og harr, við borgarlið varlaborgar, þar sem 3 en 2 augsu. 37, 46, 83, 85 og 86. Blasiða 364 Grænholmi, tólgalen, í holmsá í sjöfljóttalandi. Þar byggu Beren og Lúthien, 142, 216, 267 og 268. Græniskóur, Stóri, Austanþókufjalla, var síðar Myrkvíður, 325, 330, 334. Grænuvöllir, Karlinardón í Róhanslandi, 333. Guðljómi, Bélþýl, eftirlíking stjarnægur sem turkon setti upp í kondólín, 146 Gull á Maldvín kemur úr skukka fyrir neðan styrjónskarð, 235 Gull Peðja, Rathlóriél, svo kallaðist yðurfljótt í sjöfljóttalandi eftir að rannsfengi tverga frá Dóriat var steft í það, 141 og 268 Gvílin eða gílin, álfur í narkofrand, sýnir hans, gelmir og gvinn 217, 220, 239 og 243. Gvindór eða Gvindór, sonur gvílíns í narkóðfránd, fór með glæsibrag í stríð, spilti fyrir sókninni, var þrælkaður á morgoti í angböndum, slapp burt, bjargaði þúrni, fór með hann til narkóðfrándar, elskaði fyndu ílu, en túrin vann ástyrinnar, fjall í orustu á tömavællum, 217, 220, 236 til 241 og 243.